Bai, bai, bai, hori segur, bo egia da jaskoa berez izan zela, zenta, ba eta eguraldi aldetik e, ba, ikaragarria izan zen, haize e, azkarga dena atzetik eta asiratik buka eragte aize atope. Beraz egia da fizikoki eta gogorra izan dela, berazela ba, ba, abiadura hori ereman albezain luzaz atope, Horten ikusiko dugu ba, eguraldiak erabakitzen du nolako lehiaketa izanen den. Eh? Batzutan da gehiago mentala zenta eta eta berrak buru azkarri izan. Horire. Elburu bat, ba, nire elburua da ba, dituan ba leoreak ugean <laughs> eta azkar txegitzea. Eh? Gana baita ba, dugun guzi amatea, tripak ustea, egun ez egun izatea eh? eta burura ino joatea. Eh? Hori guziak elkarturik, ba, askotan historio edera kiten dira, zentzuoktan ba, ematen dudan energi guzia ba, gero maiatzean ikusiko dugun emaitza eukitzeko.